Крити мрежи, бизнес-моделите на трудовата експлуатация. Това е последното изследване с участието на Центъра за изследване на демокрацията. Толп обхваща четири държави. България, Естония, Финландия и Латвия. А сега с повече детайли от тази интригуваща тема е доктор Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията. В момента на телефона. Добър ден, доктор Русев. Добър ден. Да кажа, че вие сте старши анализатор към програмата Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията. От 2010 работите поредица проекти, финансирани по програма превенция и борба с престъпността, фонд вътрешна сигурност, полиция, седма ранкова програма на Европейската комисия. А тук в случая говорим за модели на трудова експлоатация, която също времено с това засяга легални бизнеси, т.е. не изцяло бизнеси, които са в сивата зона, а не изцяло в сивия сектор, а и в този, който е на светло, така ли? В случая да, когато говорим за трудова експлоатация, една от новите тенденции е, че а, все по-често имат примери, в които а, легални фирми наемат работници. И в последствие тези работници се оказват в ситуация на а, трудова експлоатация в различни страни от Западна Европа. А, и точно този, този нов, така все по-набиращ скорост феномен а, сме отразили в а, този последен доклад за който, а, така което Казвате а, трудова експлуатация в а, фирми в Западна Европа, а, които найемат а, работници на практика от другаде, да? т.е. това е свързано и с миграция, и по някакъв начин с трафик на хора. В този ред на мисли България превръща ли се в една такава, как да кажа, в кавички, западна държава, в която вече можем да говорим за наличие на такова явление? А, в интерес на истината, от четирите страни, а, които участваха в това изследване, се откроява с това, че тя все още остава преди всичко а, страна на происход. А, докато в, да речем, балтийските държави, а, те вече не са само в страна на происход на жертви на трафик, но при тях все по-често регистрират жертви на трафик, които се експлоатират, да речем, в Латвия, в Естония, Uh, преди всичко в секторите по строителство, да речем, почистване и така нататък. Uh, ние за разлика от тях се още заедно с Румъния сме една от uh, малкото европейски страни, които остават преди всичко uh, страни uh, по происход. Тоест ние, по, отношение, по, по отношение на този символичен вектор Запад, ние продължаваме uh -huh. да бъдем от към източната му страна, така ли? Ами да, поне това показват наличните данни към момента, и в някакъв смисъл ние сме така интересен феномен, защото до голяма степен на Западна Европа трафика на хора се свързва с също така и с така наречената незаконна миграция. Там голем, голям брой от трафикираните са жертви от Азия, Африка, Латинска Америка, но все още феноменът, че България и Румъния остават едни от малкото страни, които продължават да са страни по происход, происход на жертви на трафик. Другият интересен феномен като развитие, а, поне за Балтийските страни Финландия, а, работници от Украина след по-често стават жертви на трафик. И то, точно в този тип а, а, схеми, при които има участие на законни, законно регистрирани, легални фирми, при които работниците подписват а, включително и договори, а, в последствие биват а, командировани да работят в чужбина. А, и там на място, въпреки подписаните договори и така нататък, а, а, Отпадат в а, ситуация, в която са експлуатирани. А, какво имаме предвид под експлуатирани? Обикновено плаща се по-малко, отколкото е договорено, налагат се различни необосновано високи а, такси за различни неща, от, а, да речем, настаняване, на, на храна, а, работно облекло, инструменти и така нататък. И в един момент. А, този работник разбира на първия, втория или третия месец, че е, той няма да получи е, никога възнаграждението, което му е било обещано, е, тъй като е, то се изъмва по различен начин от така наречения законен работодател, който го е наел. Законен работодател или а, легален посредник? За какво всъщност говорим? Защото а, вие вие достатъчно ясно обяснихте, че всъщност говорим за законно създадени компании, чието бизнес модел обаче почива върху този елемент. Трудова експлоатация, налагане на допълнителни такси, с които всъщност работниците с заплатата си плащат част от ангажиментите, които би трябвало да се поемат от работодател. работодател. Ами, Това, което е случва, е, че в средица страни има и сектори, които се нуждаят от ниско квалифициран труд, строителство, почистване, земеделие и така нататък. Много често западните фирми работят с дълги вериги от поддоставчици и някъде в тази дълга верига от доставчици се вклиняват такъв тип субекти, които много често дори самата фирма, която поднаема, няма представа, че работниците на някои от подизпълнителите са експлоатирани. Тя се възползва от това, че някой е предложил по-ести на работна ръка. Да, т.е. това е възможно точно чрез посреднически а, организации, които се явяват работодатели на работници, а всъщност подизпълнители на а, компании, които търсят работна на ръка. А, но а, интересно, откъде тръгват поръчките? Видях в една от графиките в доклада, пример, фирма в Австрия и подиспълнители, а, например, в България. Обикновенно, а, с а, така една усложнена схема ли се постига този, този ефект? От... Разбира се, случаите са многобройни, включително ако, ако погледнем чисто като числа, още преобладаващия брой случаи са в земеделието, където даже се работи въобще без договори. Затова казвам, че това е по-скоро така, възникваща и набираща скорост тенденция. Самите вериги от поддоставчици в различните случаи са по-дълги или по-къси. В конкретния случаи, за който споменахте в бензиностанциите, на практика става просто известна такава марка, бензиностанции, която има франчайз обекти в Австрия и а, двама или трима от франчизиорите работят с българска фирма, която не е работници от Руси, а, Съвсем законно подписва договор, командирова ги и ги за по три месеца да работят в Австрия, но там вместо да им плаща обещаните за плати, им плаща а, някакви минимални суми. Uh, в този случай, както виждате, е съвсем, съвсем къс. Имаме голяма компания, франчезиор, български и доставчик. Какво може да се направи в този доклад, в този анализ, който публикувате в Центъра за изследване на демокрацията? Се занимавате и с това да направите препоръки. Кои са, на какво ниво трябва да бъдат възприемани вашите препоръки? На първо място а, трябва да, да кажем, че а, този, този нов тип схеми, те вире за благодарение на, на голямата сива економика. Възможността да а, лесно да регистрираш а, фирми, които след това обикновено не плащат никакви данъци, не внасят социални осигуровки за наекцините работници а, а, използват различни пропуски в законодателството. Какъвто е случай с командироването в държавите Европейския съюз. А, ограничаването на възможностите за, за такъв тип а, а, фирми да, да работят безпрепятствено е един от, така, една от основните стъпки а, за ограничаването и на самия трафик. А, другия голям проблем е, че у нас като цяло... Ам, Правата на работниците по трудовия кодекс много, много често а, не се нарушават или не се изпълняват в да пълния обем, някакси а, контролът върху спазването на тези трудови права все още не е на заволително ниво. А, и не случайно много тези работници дори не подават сигнали когато попаднат в такава ситуация в чужбина, просто защото те са свикнали а, у нас да получават половината си заплата в клик, а, а, да не им осигуряват а, пълните условия за безопасност на труда, да не им плащат редовно заплати или когато говорим за строителство да живеят в, в лоши условия а, и така нататък и много често, а, така, когато говорихме с различни експерти, тук включително от главни инспекция по труда, когато правят проверки на място за по сигнали от чужбина, се оказва, че самите работници са окей с положението в което са. Просто защото те и в България не са виждали по-различно положение. И това е един от парадоксите. Ако си послужим с една метафора и с един пример, който е съвсем горещ след като вече беше и прият пакета мобилност, ако българските шофьори са свикнали да спят в кабините на камионите си, то западноевропейските им колеги предпочитат да не го правят в кабините на камионите си. Ами да, това е един от много добрите примери на практика. Разликата в очакванията да. относно а, трудовия ангажимент с или без договор. А, последно, тъй като времето ни е ограничено, разбира се, медийното ни време, аз ви попитах за препоръки към какво към осъзнаване на проблема, препоръки към а, законодателя, препоръки за а, изпълнение на трудовия кодекс а, Смятате ли, че трябва на общо европейско ниво да бъде поставен този въпрос или трябва отделните държави членки да ами Този въпрос така или иначе набира все повече така важно за Европейския съюз. Не случайно беше създадена и а, тази нова агенция на Европейския офис а, от труда, който се предполага, че по някакъв начин ще хармонизира работата на инспекторати като нашата главна инспекция по труда ще способства а, точно такъв тип практики а, да се възпрепятстват максимално много. А, това, което а, се очертава като препоръки у нас, първо е повече работа с самите граждани, да знаят по-добре своите права. В това отношение няколко от институциите вече правят стъпки, да речем, а, Националната комисия по борба с трафика на хора имаше подобни кампании. А, такива кампании а, има нужда още очевидно от тях, допълнително, за да може самите граждани да са информирани за своите права в чужбина. И другата стъпка е наистина а, да започнат и у нас а, тези гарантирани по законодателство права а, да тяхното налагане контрола контрол в прилагането им от работодателите да стане по а, по-строг, да, да, да, да няма възможности да се заобикаля, защото ако, ако ние у нас на ОК така, значи нашите граждани като отиват в чужбина, а, в колкото и лоши условия да попаднате а, за тях ще е нещо нормално. Това е, това, а, е, това е наистина алармиращо и обезпокояващо. Важното е да си дадем сметка и точно това правите с този доклад. Аз много ви благодаря, доктората на Русев от Центъра за изследване на демокрацията. Един последен анализ, който излезе буквално преди ден за нивата на трудова експлоатация в четири европейски държави. България продължава да бъде страна на происход за работници, които стават жертви на трафик.